SHOT THROUGH THE AND Då tar vi kommentarerna Amanda skriver Kringen av är helt klart en sämre kopia av Jersey Shore Dock så suger Jersey Shore också Tycker inte att man kan jämföra Kringen the Tyresund Paradise Hotel eftersom Paris Paradise Hotel är ägget. Ja Jag tycker inte Paradise Hotel är jätteägigt Men det är väl helt klart Okej okay. Ja inte direkt att, eh, att det kan jämförs med det ursla kringar inte det sant, men det är fortfarande inget bra program. På Twitter skriver Peter Kavut, mycket trevligt podcast. Lyssna på den detta nu. Ja, det är trevligt att någon lyssnar i alla fall. Vi, vi, <hör> vi har ju lite subscribers och sånt i alla fall. Sen har vi också blivit omnämnda. Alltså, vi har retroresan har nämnt oss Länka till oss Vilket är jäkligt schysst av dem Och då skulle det inte vara Det skulle vara lite småtaskigt med inte vi länkar till dem Inte för att de kommer tjäna så mycket på det Men ja, vi kommer lägga på en länk i till resan I avsnittet Ja, inlägg Då går vi över till Fabers skitsnack Tjena, välkommen till Boreamcast Jag heter Fabian Dahl Med oss har vi Valdemar Nyqvist Tjö. Elias Holm Jag heter Elias, jag är <laughs> och Martin Telander. Äh, äh, Martin Telander enligt. Förstörde du att Martin Telander var med? Nej, vem är det? Fick jag det? <laughs> det är ju onödigt i EU-generationen. Han är inte med. Han är inte Eh, Vad? Jag sa att han var sn snitt med honom. Ah, okay. Jag ah, uh, säger att han uh, var snitt med honom. Kör schemat det som vanligt. Uh, vi börjar med Fabers pitchnack, uh, sen tar vi Elias topp fem, sen tar vi varje serie och sen filmklubben. Det är ja. Martin skulle ju sköta filmklubben veckan ja. men eftersom han är och sin mamma eller sådär, så kan vi inte köra det. Nej, han är ju jävligt otroligt. Jag fanns fan. Jag tycker är det lite, lite <skratt> Samma sak med flera veckor. Vad chef som På Facebook Be i gruppen Tystnaden som uppstår när man ringer Martin. Ja, alla gillar den gruppen. Ja. Men, men, men vad ska säga uh, Jo, vad har vi gjort i veckan? Vi får kolla på provinnehåren ja. mm. Eller nej, det har vi inte Jo Uh oh Just, du var inte med okay. den, måste... den, var, den var väldigt ja. underhållande, men ja, inte så mycket mer. än nej. Ja. Som alltså inte bra så... gjort, eller? Det var liksom som uh, The Hangover, fast fast med superhjälter Ja, okej Träpperågri, skön Ja, okay. så... ja. Det... Mm trevligt Fast en andra slåbben kunde knappt engelska Va? Man märkte att den stod in Tidå Mm Det inte skålsperier, utan de typ lärde om den engelska under den tiden. Jag spelade ett skitläskigt spel igår Varför äh, Vad var det för något? Eh, vafan, det heter... Insomnia Det är Alltså seriöst, jag blir inte rädd så lätt, men alltså fan, jag upp på kissa på mig Jag satte och det är skitläskigt jag... Jag vågar inte gå ner där jävla från vattnet, jag bara satt där och typ. grät, grät, Nicolami. Manlig. Vad gör man? Ni kanske hör att jag är ganska hes, det är för att jag är på massa olika sätt som vi skriver. Ja, men men, men vad, vad gör man på det du, du Har du Penumbra? Ja, ah, det är jag kört. Ja, det är som det. Ungefär. Det är no, samma spel. Vad tänker inte typ, ställa? Är det någon eller bara en sån lebbig miljö? Eh, det är... Fan mig. Man... Men så så jag, jag, först gick jag bara och bara chillade galet. Sen så såg jag en liten flicka långt borta. Blev lite rädd. Eh, Sen gick jag in i ett rum och så ramlade jag. Och så kom det vatten. Och i vattnet så är det så här. Det är liksom plom flum, flum, flum, flum, Att det kommer något mot den. Man vet inte vad det är. Och så måste de springa därifrån. Och de vad är det. För, vad är det för Va? Vad är det, för det är inte PC. Ja. Eh, men själva spelet Bygger på att man inte får skrämma upp sig För man dör om man är, blir förrädd Så man måste liksom alltid ha ljus På något ställe eller lugna ner sig Jaha, eller, ja. men det är det jag har sett någon jag, jag tror inte jag har kört men jag vet vad det är Det är ganska 90 kom i år Ja okej okay, men då Har eller jag för... ingen aning vad det är Okej, okay, utanför har ja, ja. ett liknande spel för att tio år sedan Vi kan, vi kan länka demot, så vad det Så det var det jag körde mm, nice. Va, är det? Kommer det vara ett stort spel att sälja sig affär Eller är det så att på Nej, det är ju downloadable och fan, det är. Ah. De är hur små som helst någon, som jag har det. Det, ser, det ser ganska, alltså, jag kan inte, fast det så Ja, det är alltså, de alltså. ju ja, de games som har gjort det Ja, ja. Ah, nice Ja, ja det är ju samma som är gjort den bra, jag vet inte ah. Jag hade kört klart för den bra, jag vet inte varför den är Vilket av dem är det du har? Jag vet inte. Alltså, jag har ingen aning, jag typ laddade ner från eh, internet. Någon länkade det till mig. Jag bara, vad fan kör? Jag har inte, inte kört det. Det är inte... Jag blev inte rädd från början. För jag, jag vet riktigt. Jag bara, vad fan det är det för skit? När jag kom på monsterna? För jag var ganska säker på att det skulle komma zombies och så. Uh, jag gör jag inte Insomnia. Det heter Amnesia. Amnesia? Typ ja, jag har Jag Nej. sökte på Google, Insomnia. Då kom det. The Dark Descent, om du tänker på det. ja ah, det heter uh, Amnesia The Dark Descent. Uh, uh, uh. alla fall, det är, det är nice. Men uh, mm. har ni spelat med det? Valla har uh, mycket skit. Yeah. Ha, ja, jag har köpt mycket Jag har köpt uh, Mushroom Wars. Det, yeah. det är alltså nice. Är lite Va? Va, Vad fan har jag det? Jävligt svårt. Vad sa du? Vad har man gärnat det? Det är när man har så byggnader som producerar små slavar muppar eller... Okej, var det var faktiskt något rasist i men ja, slavar som man, eller så här, trupper som man skickar iväg till andra baser som man ska, måste det ta över. Och då är det typ så här. alltså det är ganska simpelt spel men det är jävligt kul. Och då kan man bygga tornt som liksom skjuter ner de här små Ja, mm, så alltså, är det en blandning mellan typ, eh, vad heter det? Vad skulle du säga vad blandningen var mellan, om du fick två spel att blanda er mellan. Eh, Det kanske låter det är som... Det låter som tower defense bland annat med, uh, vad heter det? Vad heter det? fan är det maten Det Age eh, of Empires. Like, Age of Empires. Ja alltså... Det är inte Empires. Att man använder i princip inga äh, knappar, det är liksom strategiskt spel. Den man använder är mm. de här 4-3 kan cirkel X för att producera hur många procent man skickar dem men när man har i basen ah, okay, och eh, till exempel om jag skickar 20 och du har typ 19, tror jag i alla fall, då vinner jag. Då liksom sitter jag med ens nu i den basen och man kan uppgradera basen, kostar 5, sen 10, sen 20 män för att eh, få dem producera mer och mer. Det är faktiskt ah. ganska stort just online. Eller populärt online. Det är så många som kör. Ja det kan man. De hade en stor kupp eh, här om dagen. Som de annonserade på Facebook och grejer. Fast jag inte köper innan det. Det är ganska simpelt men kul. Kostar 90 kronor. Jag har kollat på väldigt mycket eh, lite på Fredrik grejer. här köpa det, vilket är asen. Awesome. Ja, till exempel vi har tagit sig in i porr, gay, Det por lite, lite konstigt. Men ja, det är väldigt bra. Och hur har har jag sett ett del också. Och vi slut. Hoppas att det har varit det. Jag har haft lite fetisch på dem den här veckan. Jag ah, är fyr på tredik fetisch. Okej, okay, vad jag har gjort för vecka. Jag har. Eh, vad har eh, jag, jag, ah, jag, jag spelat? Jag spelar att ja Jag spelar ganska mycket WoW. Jag har haft paus många gånger fram. Jag spelat att eh, Möden NFL har vi spelat. Då hade man ju Moms och Manter. Det kör. Ganska mycket Möden. Det är som att både jag och Mons har börjat va, med konstigt fotboll In real life så att säga, nej men ja Jag säger alltså, IRM Ja förstår. In real life va? Nej ja, och sen så Assassin's Creed Brotherhood Har jag kört Så jag har vi... också spelat spel Vi har spelat GTA, eller försökt spela GTA Ja, jag har, jo, försökt. Försökt. Jag har försökt spela GTA En som har serverna är lite, eller jag vet inte, vi bara spelar lite. Ingen vet Det är Jo alltså, jag hittade någon lösning på internet så jag försökte mig sen Fast det funkade dock ganska bara när jag, jag Malte och Martin lånade här hemma hos mig. Så att vi var sin tv-apparat. Martin var med vi har skärpt från mitt rum. oss. jag och Malte satt vi var i rummet. Och försökte vi med, med Valdemar online. Eller var det Fabian? Det var Fabian. Mm. Okej, okay, med Fabian online. Mm. Så då lyckades vi i alla fall. Sen har jag och Valdemar köpt lite Red Dead Redemption ja, ja. Nightmare online. Det är, det är riktigt nice. Det är faktiskt väldigt, väldigt givet. 15 ändå, jag, jag, jag fixar det! det. Va, fortsätt? Okay. men va nej, jag vet inte vad du sa. Kom du ja. till nivå 15. Ja, håll med, kom du till nivå 15. Vadå? Va? Ja, vad? Kom du till nivå 15 då. Men då, sa ni? Kom du till nivå 15, är du död? Ja, ja. Är nej. Men det laggade nu när ni båda sa det. Jag kom till nivå 14, när och så dog mina kompisar dog. Försökte jag rädda dem och så dog jag på kuppen. Men det, det är faktiskt riktigt svårt där uppe på, på 15 men det är riktigt kul. Okej. Game. Hej. Och jag kommer att få dig Nej, jag. Nej. Så, jag har ganska ett ganska roligt ämne för idag uh, som heter hopp och förväntningar om uh, yeah. saker som kommer ut den senaste tiden. Den senaste tiden, så det är... Alltså, eller, ja. Det är, alltså, de senaste tre månaderna, eller kanske lite framåt. Sånt eh, känns som vi vet ska komma ut. Fabbär, nu börja. måste jag bara rätta det, att för de senaste tre månaderna, det är tre månader tillbaka. Okay. Så in i framtiden kan vi säga, så folk förstår. Vad säger du för att folk förstår? Hoppar skit mig. Ja, Vi kör. Uh, först har vi... Uh, ska vi ta 3DS och börja med? Okej. Okay. Jag ja. tror det att man, alltså man, man vill ju verkligen testa hur det funkar så Men jag ja. tror det är en gimmick grej som är massa grejer liksom, Som är move och som är, som är natal eller knäckt Och som och till viss del i att det är, den här, det är den här gimmicken som de har Och sen så är det inte mycket mer Det är typ samma sak bara det där med 3D och så som, alltså, det, det är liksom en sales scammic sale Eller vad det är, det kanske inte är, Jag menar Det är liksom Någonting mm. som bara, de bara lägger till grejer Som i och för sig alla gör med allting Bara lägger till grejer och lägger till grejer Jag tror att det kommer bli bra jag tror inte att det kommer bli så jättemycket annorlunda från vanliga DS, eller vanliga vanliga Det finns ju massa mer mm. nu Du 5, så det är det som är, den är ganska för Vad kommer det kosta? Det kommer kosta upp mot 3000 Är det mm. 4000? 2700 Nej, om det är typ så kul när man bara fasta. Aj. Aj, ja, ja, ja. Aj. Aj, aj, aj. aj så Ja, ah, uh, men det här det var ju nice att man checkar typ ladd ner. Vad jag har från dig Elias man kan ladda ner så här vanliga Game spel Ja. Vi snackade om det här förra veckan. Så. Vill vi? Mm. Ja, vill vi. Okej, då kan vi fortsätta med något annat spel. Eh. Uh, 3 jag är inte jättemycket för Killson, Vivitar. Testat har ni testat det? Ja, jag har kört typ genom halva storyn. Vad är för något? Online. Vet inte. Killson 3. Ja, Killson 2 Killson. Okej. men, alltså Killson, jag tycker Killson är episkt som fan. Alltså jag gillar det, det är liksom, det är som, det är som andra världskriget fast, liksom. Uh, framtiden. Enkel Hell... som nu. Alltså, uh, Helgas är som nazister Ja, ah, ungefär. Helgas är som nazister och de uh, jag kommer ihåg många andra heter. De blåa grabbarna. Är som hält. Mm. United, uh, United eller vad som uh, är Äh, här uh, typ uh, uh, som England eller USA, eller som där. Det är ganska gjort. Det är gillar och jag gillar karaktärerna. Mm, okay. äh, jag tycker att jag, jag tycker storyn är alldeles så tråkig. Och jag tycker det känns för... Nej, jag vet inte. Jag är förbränkt. om, om jag... Alltså jag skulle aldrig köpa det jag så. Okej. Okay. Eh, vad har vi mer? Vi har ju Homefront som jag själv inte vet så mycket om. Nej, jag vet inte heller så mycket om Homefront. Men <laughs> att... Jag hörde att jag testade det. Det, skulle vara ganska... det, det kändes ganska coolt. Det tycker jag. jag. Jag har inte sett så jättemycket om det. Men det jag har sett verkar liksom helt okej. Ja. Men... Ah. När kommer, infamous... uh, crisis. När kommer Infamous 2 uh, ut? Jag tror det kommer i 2011. Jag är inte säker. Uh. Ja det är 2011 så, nice. Nej det är Ja uh, 2012, ja. Uh. nej, det kommer 2011 så det Okej. Men vet du Crisis mm. mm. 2, vad tror ni om det? Nej jag är inte jätte mycket crisis heller men det kan säkert bli kul. Det är online multiplayer som jag, eller alltså det är den som ska vara liksom Uh, de har inte satsat ganska mycket på den ah, okay. ja. Det ska vara nya typ och det är så här armor upgrades eller vad det är Så man kan typ så här, sätta in att man har extra mycket, att man tålar extra mycket skit uh, Att man tar extra mycket k*** mm. uh, Eller att man liksom, uh, att man hoppar högt, flyga långt, nej men någonting sånt, jag menar riktigt Du vill ställa in sig att du tar extra mycket k*** mm. jag, jag pallar mer Det behövs inte Haha. Uh, ha, ha. <laughs> ha, ha, ha, ha, ha. nej men man pallar mer Uh. Okay. Uh, vi har mer spel som kommer ut. Vi har uh, Crisis 2, vi har, vad har vi mer för spel. Crisis 2. Det är ju massa hjälp, mm. Portal 2 är... Ja, Portal 2 är också mm. ganska stor. Portal. Det kommer bli drygt. Uh. Uh. Yeah. Uh, awesome. ja. Det kommer väl till kommer till PS3, det. Hur uh. kommer det uh. kosta uh. ungefär? Det är typ 600 som spel. Första kostar nu inte alls mycket. Nej, men det kostar typ 50 kronor, men det är för att... Ah, man, mer, det man fick med det orange box. Ah, eh, men det är för att det var ett litet, litet, litet spel. Det här kommer att vara ett stort spel. Ja, ah, det kommer att vara som vilket spel som helst till konsol. Alltså, till reddit, alltså det är liksom okay. treprisklassen kan jag tänka mig. Jag gillar yeah. det, var ni inte första. Men <snick> jag vet att du är typ den enda hela världen som inte gillar det. Uh, mm. Ja. För det är j**t det är bra. Jag förstår inte hur du inte kan gilla det. Det man kan lika gärna bara gå in på internet och kör något spel, bara att det har bra grafik. Nej, men pusslet är så jävla, alltså pusslarna är så jäkla grymma, alltså inte så. Fast, nej, är helt normala pussel. Nej, de får en att tänka. Eh, vi har ju eh, NGP också, fast det är ganska långt kvar. Fast det är jag, i min åsikt, jag tycker PSP är asgrymt, PSP. Så NGP kommer Alltså NGP är Next Generation Playstation Portable box right? ps 2 som är ah. mer känner att PSP2 Jag tror mer på 3DS än ps 2 Nej jag vet inte, PSP2 har ju faktiskt två bakar vilket är awesome. ah. Och då, ja, alltså Spelen, de har ju alltså, du, annonserat att förmodligen kommer att komma ut Det är ju liksom stora spel Inte vanliga som bara PSP-spel -PS som liksom Som man egentligen inte hör mycket om Utan det är liksom Uncharted eh, Call of Duty, eh, vad var det mer? Det var... Call of Duty vore inte så stort. Vore bara... Nej men alltså, det, det, alltså, det känns som en PSP-kontroll. Fast PSP1 har väl... Alltså, bara PSP har jäkligt mycket... Bra spel. Ja, stora spel ja. också. Har Kingdom Hearts, ja. har Metal Gear Solid... Ja, liksom... Ja. Så det är oerhörtvisligt att det inte har... Nej men alltså, någon... jag menar, och de har ganska mycket skitspel. Ja, ja, men det kommer ju PSP2 också. Ah. Och de visar inte ja oh, här är eh, liksom Brainstorm. Okej okay, det var ett väldigt konstigt grej, Men alltså, det spel och sånt där. Så de ah. visar de inte på Tradeers. Nej, det är inte. Men ja. Alltså jag, jag tror att det kommer bli ganska coolt. Jag tror alltså både PSP och eh, alltså 2 och eh, 3DS kommer. vara... Eh, Ja. det blir som en ny era i alla fall. alltså det är ju ja, nya eran det är ju tre, äh, Killzone 3 som ska vara det första alltså next generation PlayStation eller alltså spel Konsolspelet säger de det, har, det är ju med move och det ska vara jättebra grafik här här. ja som Killzone 3 men jag tror mer på att uh, Uncharted 3 det stora nästa generation-spelit Vad det vara eh, nästa generation kommer. Och så. Nej jag har ingen aning Men alltså, nästa generation alltså, i konsoler försöker om det dröja ett tag alltså... Ja men alltså de säger ju, Alla säger mm. att som liksom, 3 på vara Det är med Move, jag tror att det är 3D också Att man kan ställa in 3D Och så Det är det som de menar med next generation liksom. Ja jag vet Men jag tycker om det är nästa generation Så är det en jävligt lally generation om vi sitter där med, med 3D-glider och Dindus i handen Om det, om det är i framtiden alltså, då vill fan, du inte... alltså, du, alltså move, det är ju fan nice så alltså, jag, jag har testat eh, det med move det, alltså, det är ganska nice För du liksom lockar på en target liksom. Så det är inte så att du måste sikta så jätte Det lockar liksom Det är ganska nice Nej, Movie är ju, man, man har fått bevis på att verkligen den, den funkar. Ja, det är bra. Man, man har ju väntat på att ett stort bra spel och Dead Space 2 är det första riktiga spelet som man har ah. inte testat till. Inte jag heller, jag har faktiskt inte testat till Dead Space 2 överhuvudtaget. Fast det är Dead Space fan. Ja, Dead Space är kul, ja, alltså, jag, jag, jag tycker folk är väldigt eh, alltså, överdrivna när de säger att det är jäkkeläst. Alltså, det är mycket lagre helvete. Okay. Som fan, faktiskt. Ja. Mm. Men bättre, uh, nej, det bättre. Nej, det är inte läbbigt. Alltså, det är, bara, det är mest... Vissa delar är nog läskiga. Alltså, det, det är mest miljön. Alltså, det är ju dåliga är jättedåliga. Ja, alltså, zombies... Alltså, så, det är inte zombies alltså, som är äckliga. Alltså, det är mest miljön och hur, liksom... Till exempel i ettan, jag kommer ihåg en, en grej som var ganska läbbig. Jag kommer ihåg när jag, när jag spelade, vet det, bara man gick äh, igenom typ ett ställe så såg man typ, en typ människa, man bara trodde att var en zombie. Sen står den och typ bankar sitt huvud, så ser man att hela dens ryggrad så här uppriven, äh, så står en bank så på uppriven, och så på så blod, och så bara ramlar den ihop så där. Det är ganska läskigt. Alltså man, och så står det så här: Cut up their limbs överallt på väggarna. Det är ganska kul, häftigt. han är det var lite småskaligt. Men... lite skrämmande. Men jag ser med monsterna, äh, eller zombiesarna inte så jag i sig. Nej. Ja, jag jag blir jag, jag inte rädd att av spel eller filmer. Nej. Det är väl det och Silent Hill jag blivit rädd av i spelväg. Ah. Och i väg eh, The Shining väl jag rädd av. Fast den man inte rädd av. Nej, jag tycker inte heller att den blir rädd Det är blir inte Jo, alltså. Jäkning känner det gör äh, jävligt lätt. Så du, du blir rädd för att en... Uh för att man ska komma och hugga ner det, eller? Nej men okay, man ska skrika hersejärning Hersejärning! Läs Mas... på Mas... nu! Ja, men det Mas... sänker ju hela, det, det gör ju som man tycker det är roligt va? Ja. När man skriker Det alla... alla... alla... Man sitter ju ah. typ... <skratt> på hela filmen i alla fall, alltså man är liksom... det är ju rysare, det är inget ingen liksom att till scenen på det sättet. Nej, precis, men... men... Ah. Ja Jag blir skrädd. Okay. Om det är någon kvinn... Oh. Jag vet inte, jag ska säga det. Jag kommer nu. blir ja. det är du som ska göra det här, ah, Ja, men det var, det var inte det. Jag, jag tänkte bara på vilken, om det var någon film som skrämde mig. Men då kommer Elias flika Så alltså, nu är det inte alls Ja, ah, jag vet inte vad du menar, Rick. Ah, ja, jag tycker den är jävligt bra gjord och ganska ledigt. Eller, man blir den är ganska disturbing. Man blir ganska... Alltså, den är ganska mindfucking. Mm. Den är mindfucking den, på det sättet Att man skrattar så hårt Att man får inte i huvudet Varför, varför skattar man den och inte alltså, jag... är så dålig. Den är inte så dålig alltså... Den är så jävla dålig Och vilket sätt är den dålig den har, alltså, den har verkligen ingenting Alls som är bra Och då är det ingen bra film Men, liksom, men ja. du måste ju säga varför den är dålig Det är bara att säga att den inte har någonting bra Men alla aspekter är dåliga Det är inte det, inte den, så den, så... en speci så... specifik som till exempel liksom billiga saker de gör liksom, När, när, när liksom de ska hoppa till Och det är så förutsägbart När man liksom ah, kommer, Det kommer med de de ja. Och det är det som är Shining skillnad Att de har inte de här de vanliga, Nej de har, har inga De har inga sådana <tryck> Nej jag, jag, jag hoppar inte till och hoppa till scener Därför blir jag inte rädd att hoppa till scener Och därför gillar jag mer sådana som The Shining Som är mer här. Ja, stämningsbyggande och man sitter liksom och... Ja, ja. Man... fast då... man spänner upp för, det är två scener i hela filmen som Aha. utgår. Två ungar som inte gör typ någonting och när han kysser en eh, zombie. Jag, bara, jag, jag hoppar inte till av, av hoppa till scener och då är Wreck en väldigt dålig film. Jag tycker är... Ja, men då är alla andra... Gett, eller Aha. inte alla andra, men jättemånga andra Skrekfilmerna är hoppassen. Ja, det är jag gillar skrejkfilmer och ni vet inte jag gillar skrekfilmer överhuvudtaget för att jag inte blir rädd av dem. Att, då, då blir jag mer rädda av filmer som Seven, som. som Shining och som. Ja men det, som det är en thriller. Man blir ju också mig så so disturbing. Jag, ja. jag tycker mest så här otroliga, alltså skrejfilmer, inte så här, Det behöver inte vara o, alltså overkligt utan det ska bara vara så här otroligt att. Liksom, de, tänk om de gjorde en skräckfilm om Josef Fritz eller sådär. där Så att man inte tror, nej men alltså ja, jag vet, låter det up, men alltså jag menar sånt man inte tror Människor är, liksom kan göra mot en annan människa Det är Human Centipede Ja, men alltså det, den är ju bara löjlig Jag vet, men det, det är liksom den sjöngen du tänker på Ja, fast alltså, det är, är den baserad på riktigt riktig Nej, den är inte baserad på riktigt. Liksom. alltså om det hade varit det hade varit mer mindfuck, eller man, Fast vet, man... det finns så filmer som börjar med så based on the real story ja, och, vet, och Dick... det inte är det men jag menar att tag om man gör typ så här Josel style eller någonting så här som har hänt på riktigt som liksom har stått i nyheterna och bla bla, bla. Om ni... ja. Han, då hade de hade varit mycket lägre om man såg massa zombies springa runt och lalla skrika och spotta på folk. Och, och det är det jag inte förstår hur du kan gilla rect då. Men, Men alltså jag gillar bara att räcka som att den är filmad från en filmkamera, liksom som Klubberfeld. Klubberfeld tycker jag är bra. Den är inte alltså, läskig jag utan den är bara jävligt... Den är bra. Den är spännande. Exaktan. Jag ska nog se den. Ah, ja, jag ser den. Den är fan bra. Ä är det som Day After Tomorrow typ? Nej. Nej, alltså, Men, den är alltså, filmad det är från ett gängs filmkamera. Kam liksom. Alltså man, man ser från en film, Alltså en människa som filmar med en så typ, såhär vanlig handkamera. Ja. så alltså, ser man det. Hur, hur deras reaktion på den här... Spoiler, spoiler. Eller, det är inte spoilers, spoiler så mycket, men ja. Om ni inte har sett den så, ja. Gammal filmköp. Ja. Så är det så här, ett monster som attackerar New York City. Det handlar om en grabb som typ... Det är en början med att de är på en fest, tror jag. För en grabb som typ ska flytta till Japan. Fick någon befodran eller något sånt där. Jag vet inte om jag sa detta. Ja, Sen så hör de så här... Duns, duns. Och sen så vet inte riktigt hur monstret kom. Och man får inte riktigt en så här bra syn på monstret. Och den här grabbens eh, flickvän då i ett annat hus. Och sen så, de springer ut på gatan och kollar vad som händer. Och så bla bla bla, ringer de flickvän. Så det är egentligen, i handlar om att hans snubben ska hitta sin flickvän. Och det, det handlar om att han är med typ tre andra eh, grabbar, katter. Som liksom, ja. Ah, är med honom och springer och massa grejer. Så det, det är rätt häftig film, gillade. Nu är det dags för... Vad är det dags för? Elias, Elias top, top 5. Elias Top 5 det är det gärna dags för. Varsågod Elias, take it away. Jag har en liten konstig topp 5 vissa, nej inte alls konstig, den är funky, det är topp 5 snarkfilmer. Top 5 Analytics. Va? Fin, eh, top 5 funk flicks Verkligen ja. inte, utan top 5 knarkfilmer ja, ah, Fördå, jag kan inte säga att det är fullt Ja, det kan ni nu göra, fast jag är inte det Det är ju liksom ingen funk flick direkt Fast funk flicks Femte plats Okej, okay, fortsätt Ja, ah, jag får se ja. Forts F fortsätt, fortsätt, fortsätt Det kan jag berätta för dig På femte plats, eh, baksmällan Visst, ah. jag har sett din knarkfilm, Hela filmen bygger ju på att de blir eh, drogade. Mm så att inte kalla det för en, en knarkfilm Skulle liksom vara uh, yeah. I get you Det är, är, är en av de skönaste filmerna Den är skön men uh, mm, jag, jag, jag gillar verkligen hur man liksom får veta Mer och mer i hela tiden liksom. uh, Jag gillar det konceptet ju. Det gör så att man vill fortsätta kolla. Ja, skådespelen är skön Skådespelen är skön uh, Ja Jag, jag tycker skådespelen spela Gasper Men alltså, det bästa är, ja, är Spoiler spoiler Om att det bästa är ju, vet du, i slutet, när man ser eh, the credits, när de roller, alltså när man ser bilderna. Du vet, de har fram <laughs> i slutet. Alltså bilderna är så jävla sköna. Alltså man, ja. man sitter kvar... Eh, Carrot mig. Va? Carrot mig. Ja. Har ja. inte sett. Ja. Eh, men eh, baksmällan två kommer ju snart. Vad tror du den? Kommer en två? Ja. kommer ju. De ska väl åka till Tainan eller något? Mm. Något sånt. Typ. Det han... Det han... Den där med glasögonen, han ska gifta sig nu. Ja, uh. han är, är tjocka. Ja. Han med glasögonen. Jag menar jag har inte sett Dude Date och tänka om det, det är bra men jag tror det, inte de lyckas sen. Jaha, alltså, du menar typ den nördiga? Mm, klart. Ah, Okej, okay, då är det han så, Han ah. ska gifta sig, och så ska de åka till Thailand eller nån sån grej. Ja, ah, coolt. Inte, jag vet inte. Mm. Nej Jag menar, kanske den kan, kanske är det bra Bank ah, Bangkok i Thailand, sorry Va? <laughs> Då får jag till Bangkok Dock Lime Nysen är med vad han är ju söt att... Ja ah. mm. Varför är han med? Det är han spelar Tattoo Man <laughs> Tattoo Man Fortsätt, det Ja, ehm, Så, ja Det är en bra film På fjärde plats kommer Goodfellas Som inte heller är jättemycket knark i Men den har ändå med De säljer ju knark Både det är en gangstfilm. Mm. Ja. Men jag skulle ändå räkna det som en knarkfilm också. Mm. Både den här sätten va? Ja. Uh, vad tycker ni? Den med? är ju asbra. Riktigt bra. Den är, -bra. Den är, den är riktigt grym. Jag måste se den igen. För det är en sån film av jag ser två gånger. Okej, ja. Okay, och uh, ja, den är riktigt fin. Den ska spela i bra. Och just att de liksom lyckas fånga den här uh, eran... Så grymt Gillar jag Underså vad jag menar Typ femma mm, Eller de, de har rättvis bild På hur det såg ut På den tiden För dem Liksom mm. Den kretsen Det var intressant Därför ligger den fyra På min lista Tredje plats Har inte mycket Snark i sig Men den har lite Det är pop fiction Pop fiction Ja ah, jo Pruden där är ju Överdos Uma förmen. Ja, det det, det den, är det ju ja. enda drag den har med sig i princip ah, vet, men just den scenen då, jag kan ha med den scenen på topp tre för alltså den är så man, ja, den, den skapar en obehag med som är som är lite jobbig men fortfarande skön. Okej. Okay. <laughs> typ att den linda blir meddraget. <laughs> Nej någonsin ja, Okej, okay, ja, har sig. Alltså, det är inte jättebra på men, äh, Det är en fin fin film. Är inte Jag tycker Reservoir Dogs. Nej, jag vet inte. Jag Reservoir Dogs och Pulp Fiction är lika bra. Folk brukar tycka att Pulp Fiction är tusen gånger bättre Men Pulp Fiction? När äh, jag såg den tyckte jag den var seg. Jag vet, men det är för att du är favorit på det. Du tyckte att. Äh, vad heter den? Djurtryck var en bra film. liksom skön. Energisk skön. Kraftigt mycket val. Man måste ja. lära sig tycka om det. Ja. Man måste lära sig njuta av filmer inte bara se det, analysera och... Jag kan, jag kan tycka om filmer som... Jag, jag kan tycka om sådana filmer. Nej, jag Nej, Nej, jag tycker ju sådana filmer är dåliga. Jag det Hangover, va fan? Ja, fast det, det är inte ens närheten liksom, hang och Hangover är mycket bättre än Eurotrip. Hangover är lite hang mer value. Så jag tycker om mycket sådana filmer, fast just Euro Trip och typ American Prys och sånt, är, Jag tycker inte... Jag låg inte ens en gång. Uh. Nej. Den, de, de, den där, jag kan inte lägga jag... där med stone face man. Ja. Den där äh, engelska snubbarna var ju hyfsat sköna, men... Äh... Sam och andra ja, feta Mm, Men nej, skitsamma i alla fall. Men det, ni kan ju inte jämföra Paul Fitcher med den liksom. Nej, men det är två olika filmer också. Ja, men, där, men den där konflikten säger du så så du säger jämför... bara, men du, du gillar ju bara... Men du gillar... Du gör nära mig liksom. Och sen så säger man liksom bara bra grejer. Du liksom. spottar under mig i ansiktet. Ja, och sen så spottar man tillbaka och då blir du liksom... Ja. Men jag tycker att man kan jämföra filmer även fast de är olika. Jag tycker inte jag. Alltså, man kan jämföra till exempel American Pie med Eurotrip. Alltså det är inte sånt... Man analyser... Om man analyserar Eurotrip så är det en dålig film för att det är liksom... Det är, alltså, kiss och humor i stort sett, eh, fast ja. för vuxna, det är kiss och bajshumor. sex sexhumor, vagina-skämt, penis-relativt, eh, ja, det, ni fattar, då är det en dålig film med ja. så, men jag ska kunna jag kan sitta och kolla på sådana filmer som att jag tycker det är roligt. Man ja. kan ungefär okay. säga som att man är en livsnjutare, man skrattar åt allting, jag kan skratta åt en hund som liksom ligger på rik. Då är jävligt tur för att den Men man kan ju fortfarande jämföra Jag kan ju liksom jämföra ja. Och då, då, då kan jag säga att då tycker jag också bara Pulp Fiction är bättre men ja. Och det du sa var att jag hade ett Exempel att jag skulle tycka det är ett om Att jag tycker att EuroTrip är bättre än Pulp Fiction Men Pulp Fiction är ju lite mer Liksom value och lite mer En större film i stort sett ja När jag, jag butikerar till filmer Så är det för hur underhållande jag finner dem Och EuroTrip passar inte in på den Okej okay. I alla fall andra plats, Det kommer nu är det droger för hela den biten Och den här fångar verkligen drogernas glada sida på, på ett sätt fast samtidigt den här väldigt obehagliga känslan den, den visar all, på alla sidor av droger, det är jag gillar mer den. Kan ni gissa vilken Are det? For nej, Fear and Loafing in Las Vegas uh -huh. En Z Tror Va? Jag tror inte en Z den Se den, det är Benicio del Toro och... Och, ja, det, då är du har visat mig den Alltså inte filmen Du får bara, bara sitta på drar Eller ja. BB Den går upp och ner Först är, hon, först är det liksom Ja det är man skrattar Sen är det så obehagligt Sen skrattar man Sen är det såhär ja. Den är riktigt Riktigt riktigt Grym film Och den är Väldigt mycket citat där Som är riktigt fantastiska Och Första platsen har väl Ni alla gissat Requiring for a dream Vilket är Totala motsatsen till Fylla och Svegas För den här Visar Den Helt enkelt den dåliga sidan vi droger Endast när jag alltså, Love lite Lite både och UKM mm. alltså, för Dream är en så jäkla Fantastisk film På alla sätt det är, Att man inte ser när man är glad Om man ser upp på film 6 Drive Eller u Eller något sådär För Det här är en film Som man ska emoa sig i. Ni förstår ni? Eller mm. alltså, om man bara gillar det Vet du? Jag ska spela Jag, jag... lite då. Ja jag gör lite Han spelar Natt gilla honom för att se filmer. Man måste inte gilla filmer för att man gillar han det är... Man har ingen han, vet, vet. han är inte speciell relation nu. Emil äh, och Hanna Benson, alla de. De tycker bara om filmer för att vet, det är han är med. Han är med i The Seventh uh, Chapter. Han är med i Fight Club. Ja, han är med i The Seventh Chapter. Ja, vet Har du sett den? Mm, nej, jag har inte sett det. Det är det med Johnny. Han ska. Med... Ja, fortsätt. Men i alla fall, den är, skådespelaren det, skådespelarna är grymma på Jennifer Connelly och gör lite, men framförallt, allt har jag, jag glömt bort vad hon heter, Evelyn, Evelyn hon som spelar Gamla Tanten, hon är så bra i den filmen, hon fick en världsförtjänt Oscar för den, om jag minns rätt, men alltså hon är så jäkla Trovärdig och så fantastisk på alla sätt. Ellen Burstyn tänker jag på. Man kan ju inte gilla henne att se henne i den filmen. är så Men hon är fantastisk. passiv. I rollen perfekt. Hon spelar rollen perfekt. Jag hatar henne. Men jag, jag älskar henne i den här filmen för att, alltså, för att hon är så äcklig. I slutet så viber du som hon är. Det är så bra skådespelat att henne inte i så du tycker om vidriga 70-åringar? Nej, jag tycker att jag, jag, jag, jag är en <laughs> mm. <laughs> <går> <går> <går> Så du hyr in folk för att låta svara sig 70-åriga? <går> som äckliga såhär, som ska bara väcka dig på morgonen. Det borde vi göra vad göra, Valdemar, för du kommer aldrig hit i skolan, Lindy. Alltså, vi kanske borde, liksom, hyra någon 70-åring så kommer du att typ snorta kokain på din så du vaknar. Man, man måste inte vara en <håll> person. För att, vara, att man ska kunna gilla den skådespeleri. Alltså jag gillar hennes skådespeleri. Hon är, ni, kan, ni kan inte säga emot att hon är jävligt bra skådespelare. Jo, det är en mer Alltså det är inte rätt att man bara kan tycka om så här Jack Black och Seth Rogen för att ni tycker om de sköna personer. Utan man måste ju se på skådespeleriet och hur de kan göra en roll. Så det och är jag får se vad jag tänker nu. Om vilka skådespelare är inte... Mm. Det jag säger är att, spelar ingen, alltså att, de, att man kan vara, ha, vara bra skådespelare utan att vara en skön kille om ni förstår vad jag menar ja, ja, ja. Det är klart det är ingenting vi har sagt för förnekar att det Nej, det är karaktär Att jag inte kan tycka om henne för att hon är vid i den filmen Nej, jag bara jag inte kan tycka om henne för att hon är vidrig i om... sån fan mm. Och att hon ja. är jättevidrig i verkligheten också kan inte tänka mig Jag menar alltså Måste... Nej, jag, jag kanske inte för, liksom, förstår hur du tänker där, för alltså, det För man måste ju kolla på och Det är inte liksom på personen Karakär, då, alltså... Kan inte förstå, jag tänker när jag tycker att hon är vidrig Jag kan tycka hon är vidrig Men jag kan, förstår inte hur du liksom, tycker att hon är dålig för att hon är vidrig Jag säger inte att hon är dålig, jag säger att jag inte gillar henne För att hon är vidrig <laughs> oh Jag sa att du inte gillar henne Fast jag sa att jag inte gillar henne utan jag sa, Eller jag sa att jag inte gillar henne Jag sa inte att hon inte var, inte var dålig Okej, okay, skit, samma vi kommer inte komma till någonting här. Vi kommer bara på det. Äh, fortsätter det Har du mer att säga. Ja. Sista. Va? Det där var sista. Okej, okay, då fortsätter vi till Ballas äh, serier. Ja. Vad har du sett för serien? Nej men Jo direkt. men. Äh, like är likasven. Alltså jag måste få säga community, jag har hade en av de bästa avsnittet de har haft hittills nu och. Äh, det är nästan värt att se, även om man inte följer serien. Jag kommer inte exakt ihåg vad det heter, men de gör komedi av, eller parodi av Sagan om ringen. Va? Var inte Dungeons and Dragons en följde på? Ja, Dungeons Dragons, men det är alltså att gör de parodi av Sagan om ringen. De kör den här Galadriel-rösten-intro och så kör de ett Dungeons Dragons-spel som är riktigt skönt den är den av de bästa haterna som man ska säga. I'm an elf with a boner and I'm gonna fuck your dragon, p***s. <laughs> The Dungeons and Dragons of Six. Random. Uh. Det är. Eller i och för det kommer inte nytt i dag men det är... 14 fj avsnitt i säsong 2 som heter Advanced Dra Dungeons and Dragons. Och då ska de hjälpa en... Eh, mobbad eh, snubbe som är väldigt fet som de kallar för eh, Fat eh, Joe eller något sånt. Jag kommer exakt inte exakt ihåg vad han hette. Men det var det? Var... Ja, i alla fall de kallade honom för typ, Fat Joe. Och eh, då sa han att han eh, inte skulle vara kvar mycket längre i något sammanhang. Så skulle de eh, hjälpa honom och göra ett spel med Dungeon Dragons för att eh, och göra så att han skulle vinna. Och eftersom då Pierce som spelas av... Eh, men vad heter han? Han heter eh, Pierce Shavechase. Eh, ja, Shavechase. Och han ju, hans eh, karaktär är väldigt så här, dum och självisk, så ja. Och han får inte vara med i den gruppen då. Men sen han upptäcker att de har gruppen så blir han en onda snubben. Och han eh, hyr en massa böcker och läser och så blir det en väldigt spännande fight emellan dem alla väldigt dramatiska scener när deras karaktärer är Oerhört bra. Ja, jag gillar Swedish Chase Ja, han är ganska Jag funderar på att börja följa community. Jag måste göra det. Gör det, se det, gör det, gör det. i vet du om ett färska filmer och vad. Man måste ju se Swedish Chase Sina bästa år just nu Fast han kommer dock med en Snart kommer det ut en film som man är med i. Som man verkar dålig, jäkla lite Det är lite another Not Another Movie. Mm, han är, jag antar att han tar alla roller han kan få just nu. ja uh, alltså, Ni vet ju, det finns jättemycket Not Another Movies. Och så gör not another Not Another Movie. Det, det är kul. Alltså. På, på tal om det, har, har, ni, har ni hört om Uwe Bolls två nya projekt? Vad är, vad är det för någonting? Åh oh, fy fan, och fy fan, och fy fan. Okej. Okay. Nej, nej, det här, det här, ett av dem är Ett spel, men okej okay. jag, jag säger de två då Då ska jag läsa vad de, vad de handlar om Vad plåten är <coughs> Första In the name of the king 2 Oh my god uh, Huvudrollen Huvudrollen Dolph Lundgren Nej uh, nej, uh, nej Han kommer skita i sitt Rep nu alltså Ja, och uh, det av allt är ju plott alltså plotten om man läser den. Okej, okay, ska jag läsa. En för detta special forces soldat slängs tillbaks till medeltiden för att fullfölja en uh, profesi som uh, slutar med att uh, helt enkelt en uh, soldat flyger tillbaks till till medeltiden. Åh <laughs> oh, nej, vilket hemskt du sägt så här, äh, vad heter de? Eh. The. Extendables so, What the f? This is another woo-movie! Oh my god! No! Så blir jag dörlig av så. ickliga ork. som har gått med på? Va? Ja, Dolph har du gått med på? Okej så är det andra då, Men andra filmen verkar vara inte. Om man läser så är det fan, liksom vad ska tro om det fanns att det låter som det konstigaste. Okej, okay, uh, det finns ett trailer, jag kan skicka en sen Men lyssna bara på den här... Uh, den här An action comedy is centered on an overweight woman Whose footsteps causes explosions and whose dual swords are used against anyone who makes fun of her Vad? <laughs> Åh, <laughs> <laughs> <laughs> uh, oh, vilken skönt grej alltså Har du sett den ja. nya, ganska nya från typ äh, sen 2010 äh, om handlar om en fet som inte är en typ nazi Ja, ah, exakt, det är den. Nej hey den. Ja, ah, det är den. Och i eh, han själv spelar Adolf Hitler. Sällan. <laughs> jävlar Ja, oh, herregud. Oh. En överviktig pinna vars fotsteg gör så att saker exploderar. Det var ju den bästa brand om man har varit med om för länge. Bro. Ja, jag förstår inte hur jag tänker. Jag, Fast och... det är inte bokstavligen dock. Hon är bara väldigt eh, ah, fet och har stora vapen. Ja, det, det var någon skul det... om det var på riktigt här Fett random, hade man gjort en film av det? Ja, ah, det okej nu jag Kan någon få en att sluta göra filmer? Vem ger den här killen pengar liksom? folk som gillar att se honom någon faila. Nej men nej Ja, nej är helt galet Vart var vi? Vi var på Chevy Chase I... Ja, och. Ja, det ja, men det är ungefär det avsnitt handlar om. Sen har jag också sett... Eh, jag vet inte hur det är om de har gjort ett nytt avsnitt av eh, köken, men eh, ska vi se här. Du kan kolla. Berätta om förra veckans ja. eftersom du var. Förra veckan. Jag tror det här är faktiskt eh, säsongavslutande, för det verkar väldigt... Då... Shock. Är det? Va? Shock. Va? Shock. Ja, kök. Ehm... Då är det de ska avsluta den här stora plotten av Säsong fyra. Chacks eh, mamma har varit som så här undercover hos en eh, snubbe i över eh, 20 år och så har det Sara åkt iväg för att avsluta det. Så har de en väldigt skön eh, plott när de lurar honom och så. Det är väldigt komplicerat att förklara. Men det är också ett mm. en av bästa avsnitten den här säsongen och de avslutar jävligt bra, måste man säga. Jag har börjat kolla på kök nu, men jag är fortfarande på säsong 1. Mm. Det är intressant. Ja, det är ganska bra. De har väldigt Nej. bra karaktär överallt. Alla är jättebra. Ja. ja, det. Är... Jag håller med. Jag gillar käk. Det är nice. Har ni sett det nya avsnittet av How i Mother? Nej, jag har inte sett det. Jag är gett jätte... Okej, okay, ja, oh, nej, det är lite bättre. Det handlar om att, uh, vad heter de, Zoe och Ted, de huckar. och ja. De pussas lite, sig. jag. Vad nice. Yes, yes. Ni kan, alltså, det är lite bättre än tidigare, men inte inte, inte mycket. Det är fortfarande inte värt Okej. Okay. Fan, vad illa. Haramich mother is awesome city. Mm, ja. Men, uh, vad är allt vad, är är eh. Ja, det är en väldigt stor spoiling för slutet avsnittet dock. När Shaks okay, ja, syster sitter och, eller ä, efter det här ä, plotten, då, så avslutar de det med att Shaks syster ä, går, som Alla samlas i sjukhuset och har en så här känslig ä, ja, samling. Och eh, medan ja, och då är Shucks mamma hemma för att eh, de har ju fixat eh, Volkov i fängelset eller, jag tror han inte med dad. Ja, ah, eh, så då håller på eh, Shucks eh, syster Ellie håller på att föda och ute i då Lobbyn så friar Shuck till eh, Sara Och ja, det är känsligt avsnitt. Och så har det kommit God. ut ett idag. Va? Sari tight, så so good för a Ja, Sari, väldigt tight. <laughs> Förresten, jag tror det är hon som spelar eh, tjejen i Mass Effect. Jag tror det. Jag spelar okay. inte. Jag kan tänka mig också. Jag kan tänka mig det. det hon är... Ja, det är inte förvalt med alls. Vi inte... satt och kolla på upp upp IMD, vi för... läste något sånt. Okej, okay, men jag upp det snabbt. Det är uh, inte korrekt. Men vänta, vad heter hon som spelar? Miranda Lawson spelar hon, det är väl den, det är väl en blå, nej det är hon i svarthåriga bruden ah. i Mass Effect En av de stora rollerna Ja, ah, en av de nya Jag trodde du med att hon spelade Shepard, men nej Shepard? Nej, det är tjej och där Jag vet, men alltså rollen som spelar Shepard är, ganska känd. Ja, det är som spelar Shepard Ja alltså, man kan välja om man behöva tjej eller kille. Jaha, ja. Man vill inte, vänta. Ja. Det vänta vad? Jättekonstigt att köra med som tjej liksom. Ja, man, man, gör ju s... man gör ju sig lite match och. macho mm. match och det alltså. <laughs> Ginger. Ja mm. jag gjorde min på demot. Det är Väldigt soft, väldigt nice mm. Cool. Ehm. Um... Var det alla tre du har sett? Uh, ja, faktiskt. Jag ska försöka se nya Family idag. Okej. Okay. Ja, ah, kommer bara... ni i uh, Ja, jag tror det. Ja, ah, nice. Malte och det... Gunnar. Troget... Jag är troligt fan av Family guy, så f*** jag. Yeah. Det kan jag ha lite ikväll. Okej, okay. och... då går vi över till uh, <laughs> Skuggor över Söden, filmklubben alltså. Eller, med mm. Vi går till filmklubben när vi har sett eh, Skuggor Över Söden eller To Kill A Mockingbird. Det det för... Skuggor Över Söden? Heter... Ah, den heter det på, på svenska, ja. Nej, gjorde du det? Det alltså... gör jag verkligen Skuggor Över Söden. Skuggan Över Söden, kanske. Jag har läst dig från någon annan. Där den heter något annat. Den heter typ uh, To Kill eller något sånt där. Inte To Kill A Mockingbird eller Att dö. Ni är inte död heller. Någonting med barn. Nej, nej, nej. nej. Eh, den heter Skuggor Över Söden. Mm, Coolt. Buggor, äh, kanske boken heter ah, fortsätt. Jag vet inte. Martin skulle egentligen hålla det här men som han är snekt. Ah. så inte. Eh, men vad tyckte ni om eh, storyn jag ja. tycker faktiskt, ja, faktiskt helt okej, okay. alltså, jag har sett den storyn jättemånga gånger förut, känns det Ja. Ah. jag tyckte att den första halvan och andra halvan hade inte så mycket med vad det det mm. är sant Mm, ja, jag tänkte ja. första halvten så bara avgick oh, tidigare var jag faktiskt var jätteseg med det var ju helt okej. Okay. Plus att jag eh, hade jätteont i huvudet så det var egentligen liksom eh, dåligt mör. Plus att jag inte hade text och det var ganska dålig kvalitet på. De snackar jättegrovt. Ja. och eller så, så jag uppfattade inte heller så jättemycket. Jag, jag uppfattade det mesta men det fortfarande kom inte in i mig. Men just det här av um, själva. Det heter det Tryon. Vet du på svenska. Detta den tyckte jag var fantastisk. Uh. Men det var bara det som var fantastiskt. Istern. Ja. Oh. Uh -huh. Alltså det var en ganska okej okay film, men det var yeah. som. Liksom, The uh, En väldigt överskattad, jag men för förstår inte hur den kan vara på 100 platser över Stand by Me på IMDb. Det kan inte jag förstå. For Stand by Me var inte så här. mind blown direkt. Jag stämmer med den bästa filmen uh -huh. någonsin. Den är skön, ja. Och den är bra, ja. Men den är inte och någonstans som någonsin ska lösa det. Mm, Fast jag, nu kommer jag. vi komma off topic om vi fortsätter Nej, det är lugnt med off topic. Ja, då kör vi på. Då kör vi på topic. Alltså, då skiter vi i det här. På tal om så här, jätte att man inte hör vad de säger. Har ni, är det någon mm. som har sett, vad heter den där filmen från England? Typ gettofilmen. Dizzy uh, Singlet. Nej, uh, nästan. Jag fattar inte jättemycket av vad de säger i... Kid Out uh, Va? Rock'n'Roll, jag fattar inte jag jättemycket av vad de sa. Så jag behövde fixa på den. Ja, det också. finns en film från England som heter Kid Out Hood. Ja. Uh. Alltså, de pratar... Nä. Va? Nej, den är inte så. Den är, det är typ såhär, Den är ganska dålig. Fast den är ganska... Såhär, det handlar om typ här. Engelska gettot. Och typ, man följer liv av några Snubbar där, katter där. Uh, de pratar så äcklig engelska att de bara, hej, hej, hej, vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? De pratar för riktigt liksom, liksom om man säger bloody, de säger boy! De inte bro, de säger boy! De säger, nee. kanske de säger Eller buddy, nej kanske. De säger inte, inte, inte, inte enligt texten, alltså, jag körde med text. Alltså, det är. Hä, hä, engelska, man har inte vad de säger. Äh, kör upp, Mike. Gå tillbaka till filmen då Vad mm. um, tyckte du nu? Skådespeleriet Jag tyckte om Jag kommer inte ihåg vad heter med en av de här ungarna Vad sköna Jag gillade inte dock, vad heter han? Skott. Nej jag gillade inte heller skott, uh, Jag tog typ halva filmen innan Jag tog att det var en tjej Ofta Ja men det ser ju jättemycket ut som en kille Fast en nej ring. det ser ju jättemycket ut som en tjej Eller det ser ju inte mm. jättemycket ut som en tjej Men det ser ut som en maskulin tjej Med namnet och resten fuckade upp allting Alltså hon heter inte Scott Vad heter <gård> hon? Robin Nej, Scott Ja. Inte Scott Utöver. Utöver. Alltså S-G-O-U-T heter hon ah, Fast det uttalas ju Scott Ja. det Men, eh, ja, det var tills jag märkte att voice over var en brud Då var då jag märkte att eh, det var en tjej <gård> va? För riktigt? Ja mm. yeah. Oh my god, man och Hon klädde ju sig som en kille också, så ska jag veta det liksom och så slåss hon, vad fan, vilka tjejer slåss? Alla som kommer från ordningen. Jag gillade han den där uh, Det direkt... är <laughs> fattar andra jag fattar Fattar var inte att fatta Ja det det ganska gärna. De, de som, Han som inte var syskon med dem gillade jag, han var gullig Han den där Bill Min stora tender Ja. Ah, var... Nej han, han var, han var skön Okej okay, han var skön, han var liksom såhär Okej okay. Ja. Uh. Var, Jag tyckte ja, det, det var Bill av, av huvudrollen Georgie Peck var riktigt grymt Alltså han är pappa, ja, pappa Han, han var avskan han, han, han passade bra i rollen Och han, han gjorde det bra ehm, Den negroida killen Var ju också bra så. Men hade han väl inte så jävla mycket Jag minns inte Vänta Han sa inte jättemycket Men han, mm. han var bra på att äh, gråta i alla fall mm, Han var svart liksom bara jag måste svinka till något de är nej här Eller, ja. va? Nej. Vart, nej. nej, bara, ja, bara, bara. Oh, nej. Nej. Jag, jag, jag tyckte Skotspurit eh, Överlag var, var bra Ja Inte, inte, inte perfekt, men bra nej. Jag, jag trodde den var äldre än vad det var tredje. Den är från 1962 Alltså jag tror den var från typ 40-50 Ofta, nej, nej, nej, nej. I men It's a Wonderful Life kommer typ 50 och den är liksom liknande kvalitet. Den är dock bra och mycket bättre. Okej. Kan ni säga någonting eller? Eh, mm. Vad tyckte du om musiken? Jag tyckte den var stämningsfull i alla fall. Ja, stämningsfull musik. Den passade ju liksom, passade perfekt när den kom in vid ett tillfälle. Ja. Ja. <coughs> alltså, ni, det är ni som vill ta plats hela tiden, så då får ni ta plats. Ja. Uh, uh, uh, vad, uh, vad tror ni om. Uh, det var ju det är från en uh, nobel ju, av uh, Harper Lee. Tror jag. Ja. Vad fan? Tror ni att ni skulle läsa boken? Nej. Jag har jag hört att, att boken och filmen ska vara likvärdiga. Alltså att mm. de är lika bra. Och då tycker jag att det känns onödigt efter att in. filmen inte var tillräckligt bra för att det skulle vilja läsa en boken, ja, kanske inte. Hade du läst... Äh, I strejk, Det finns Det var inget. Va? Nej, jag tänkte fråga Jag tänkte fråga om du hade läst om det fanns en bok till vad nu. Men det fanns. Jag, jag har den. Jag funderar på att läsa den. Du läser ingenting ja vad alltså du borde belasta typ nej. Ja jag läser nästan <snittills> aldrig. Ah, du dim dim vag. Du får välja vilken vid Ja, sant, men jag får mycket. Jag är Erik som i allt och bara bara. Uh. Jag är typ instad på alla andra grejer det det som jag, uh, jag vet. Ah, eller. Jag gör typ alla andra typ spel, film, musik, ser tidningar. Jag har inte tid med filmer eller med det. Alltså jag. Jag Fast, böcker blir betydligt bättre än serietidningar, oj, och nu. Ja, det är en Du har trigger henne, man. Fly, yes. <laughs> yeah. fly for your life! Jag orkar inte läsa böcker, bara. Nej, nästan. Ja, det är i och ganska Jag läser inte heller böcker. Jag har läst alla Harry Potter böcker i sig, det är ganska bra jobbat. Och de flesta, nästan hela alla sagorna ligger i böcker. för dig. Tack så mycket. Jag dog precis i Mushroom Wars. Alltså en jävligt spelet som vårt samtidigt Ja, jag var ner samtidigt, samma sak Vad, du kan inte koncentrationen på något annat? Mm, jag måste jo. ni har min koncentration till 99% Hallå, okay. hallå, Men... hallå, hallå Ja <laughs> Ska vi se in på ett betyg då? Uh, ja, ja. Det vi är inte ett till 100 för det var lite överdrivet Ja, uh, känner till 5 Till 10 5 Mm, 7 6 <laughs> okay, det... kanske. Han väljer 6 ja. ja. med motivera. Ja, vi kör 1 fyra, ja. Vad ja, är du motiverad din själva? Och... Uh, eller jag 6,5 säger vi. Okej okay. okay. Ja, den var ganska bra, helt okej okay, underhållandande. Och så var det lite några jobbiga karaktärer och lite så här rist på händelser. Så... Okay. Det är inte en super superstory hände är... uh, ja den får en uh, skön femma eller sexa med det är nästan samma anledning som alltså det var brist på att det hände grejer ganska förutsedbar uh, i min åsikt och det ja uh, ganska segreg vissa karaktärer bara skjuter om nej Martin den uh... Röven skrev ni till mig på Facebook att han kan spela in nu. Och inte förstänk. Ja, Jag skriver vi vi är snart klara. punkt, punkt, punkt och Sen skrev ett ett ord. <laughs> Vad skrev du? Men detta avsnitt, dagens avsnitt blev lite kort. Jag just, jag måste sätta betyg också. Nej. Jag skulle ge den en femma. Tror jag. För den är verkligen en. Nej, sexa är den faktiskt. För det är en helt... Alltså, den det är en bra film. Mm. Men... Den är inte fantastisk, och den är verkligen inte så bra som folk säger att den är. Kanske inte. Kill of vara i alla fall en helt okej film. Har du med om? Alltså, en bra film. Har varit med um, vad ska vi se för film nästa vecka, Fabian? Vi ska se... Bugs Sim Alone. Den ska vi se. Det är en... ...remake. ...av en annan, en jag vet inte en gangsterfilm också, var... Oj, det, var var... det här kommer till fjärna. Jag bara inte inte random till fjärna. Ja, ja, ja, den ska jag säga, Bugsim Malone kräftar. ja Jag har faktiskt inte hört nånting... ...själv. ...själv. ...själv. ...själv. Ha? Inte förskryta, men jag fick precis som en trophy. Okej, fan. Säkert. Från 1976, alltså. Och... Yodie Foster. Mm. Mm. Intressant, intressant. Oskott. Oh, Hej då. Um, Okej, okay. ser vi den till nästa vecka. Men ja, uh, yeah, det är väl... Det Det för this Just... week. Have a week. ska... Ja. Uh, uh. uh, väntar vi inte klarar. Vi ursäktar att avsnittet blev lite yeah. det har blivit lite dryga. Jag jag är väldigt, väldigt sjuk. Och ja, mm. vi är på humör. Fast vi är inte drya. Nästa vecka. Nej, det är du som är dryg. Oh, shit, den är sjukt. Mm. <gör> <gör> Nästa vecka då har det varit en kreativt avsnitt. Men, även fast det snabbt inte var så bra så kan ni alltid prenumerera på oss via tolvårsflok för jag märkte att den som flest kunna ha på vår sark är RSS. Det tar är att det är alltså, det vi, är det. när laddnader laggar åt och... helvete? Man har bara typ varannan bara mening att säga. Men jag det är min dator som skallar in, så. Om du trycker till höger där, så trycker du på follow oss. Och där har ni alla RSS och allt. iTunes, allt ni behöver veta. Facebook, Twitter, allt Kör ner på allt allting. Alla, alla. Alla, kör alla. Alla, alla, gör det. Så Alla, alla, gör det så kan ni mejla oss på info Eller uh -huh. Elias respektive Martin eller respektive Fabian at boardroomstage.se Valdemar får en Men det ska vi ta och fixa